جاءت ngine ni wasaaili ilam na hii ndio njia pana kabisa nasema alimamu ibnu baz hadha alghasr yaqud wasatitil manahil idirasiah athaqafati al'am wa wasaaili ilam la njia hizi tisema hatari asipaka wanawazuoni wana maelekezo mengi sitatokotuyajue usimpe mtoto wako simu ya smartphone kama unahakika huyu, hawezi kuitumia katika misingi mkeo kama unahakika hii smartphone hawezi kuitumia vizuri simruhusu kwa sababu hizi simu ndiyo zinafanya kazi kubwa sasa hivi Upande mwingine sisi as-salafiyun tumepiga vita sana ma televisha. Na kweli watu wamejitahidi kuacha kwamba kweli hayana faida lakini watu wana simu smartphone. Ambapo huwezi kufananisha na televisha. Kwa televisha ni kazi yake hasa ni habari tu, haina kazi nyingine. Nieleweke hapo nasipata challenge ninakataza huku lakini nina smartphone. Ha, hii kazi yake kubwa ni mawasiliano. Kupiga simu, kuasilianana, kutuma message hivi ndio kazi yake kubwa. Television upige. Wakwenda kwenye television bada, salaam aleikum, dada, viti aleikum. Ko wewe ukatembea hii na simu kutwa nzima, unasikia chochote, wewe cho. kipii waeita wapie basi sasa wewe na mme ya kule kuingia ukatafuta bando ukafanya hivi ukaingia huku, ukatazama vitu vya ovyo sasa hapo umeiangamiza nafsi yako tofauti na television anionkieka tu maana yake ima kuna njia kingamuze ukutafuta msidi msizo na usi sasa kama labakia tuleji screen alafu na kwa flash au kusoma za Qurani sawa au wewe mtazamo tu wale mashekhe kuonekana wale kuonekana shehe tu ile ya juu. Sawa, we tazama hiyo. Sawa, we, utaweza? Yaani ni hivyo tu umeeka mkakati nyumbani. Lakini ndio lengo la kwenda kunua flat screen ya inch 18, 26. Ana sasa hiyo yako yanee pale siti ngumu nzima kuta nimekaa. Watoto waogelea. Sasa kama umerosukija njanja lakini kuna jambo la tazama baba huyo utakisikia gari badilisha badilisha Kingi alikum sala habibi alhamdulillah umekasudesi Na mama ana mipango vizuri na watoto wake Wasaili la elimu mtchemsho huu ulimwengu umebadilika huu Watu hakuna mtu kujambua shona. Mshono huu, vaa hivi, nyoa hivi. Suka nywele mtoto wa kiume. Hakuna mtu alilazimishwa. Fuga rasta. Hakuna. Watu wameona wakakopi. Na ndio maana tazama kabla haya na Watu wazee wetu waliishi vipi na sisi tunaishi vipi leo? Tazama tutaona athari daya. Watu wameadhilika sana. Watu wamekuwa wazinifu sana na uzinifu tumejifundisha kupitia mativi. Watoto wadogo leo wanaona kabisa pale. Wanawake na wanaume wanakumbatiana na kubusiana kwenye tamthilia. Mtoto mwingine kama yuko na baba ana tabia ya kufumba macho. Taki uka hivi. Kwa watoto wanaona watu wanajifundisha namna ya kuchini. Usaliti wa uume kuna michezo anafanya namna tu kumsaliti mume kumdanganya mume kumficha mwanaume chini ya mvungu kumtia kwenye dishi kumtia kaza sasa lengo lake nini ya hivi vitu kwenye hija mme wana misiki hao pia anamsalama mtoto anaona huyu kafa akatombua sikio mtoto anaona wallahi na kakaangu na mtashangaziangu anaambia mwenyewe na sisi wengine aswali kwenye msikiti wetu ambia bwana ule leo mwanangu juu ya niuliza baba wewe mbona uvae erini ah hante mwanaume afae erini mbona nimeona nani kafa anambia mwenyewe anasema ni mambo yana athari mbaya sana kwa kuona mtoto kuna kitu kinaingia akiona anaingia anaona kawaida mwanaume kufa erini kufache fasalio wasanii wa kunye majukwaa imeiki kisiasa watu anakwenda mwingine kwenda pale wala mkubwa lakini ndio mtu amepanda watu wanaona wengine ndio wanawaleta twashuhudia jamii hii ni ya taka tu watu wanaathirika kwa watu wameiga msanii kasuka mtu kuna mmoja mpaka alikuatia piko msanii mmoja yani unaona watu wame wametopeswa sababu mtoto akimuona mwanaume anatia amesuka mwanaume amevadhirini mtoto wa kiume anajifunza nini nango kunyama tv kuna kadhabu yubani kwae vitu hivi viathiri sana kwa watu wakawathamini leo mtu anaona kufanya kazi nini leo unaona kuna bongo star search Wakuta watoto watu 200 wanaingia mtu atafuta maisha anaona maisha aimbe kwa wasanii wako na thamani kubwa na muziki. Wazaji mpira wana thamani kubwa. Kondo mkaona wana shauku wengine wanaambia watu wafanye kazi, fanyeni kazi. Lakini ya kazi yake anakatika ya kiuno. Yaani wewe kazi yako unabana pua mwanaume unaimba na katika kiuno. Unajua una kazi kubwa sana. Ya ndio kazi kubwa sana ya mtoto wa kiume kokati kauno na kuvaa cheni na kutomboa sikio na kushuka nywele. Muona ndio kazi sana mpaka unaambia watu fanyeni kazi ababotu tulibofikisha alafu kuna sunyene anavaa anafuturisha kwa pia na kwa sabi kuna mpunga uwezi uwezi na yake na mimi nitoke wasaili la na athari na radio na mnajua mtu mzima mnafahamu zamani kabla ya ma kulikuwa kuna sine majestiki watu wanakwenda kule Tanga kuna majestic watu wanatsema sinema na watizameni wale wahuni wa zamani walioathirika na majestiki wale watu wa majestiki, kuna kwa kuna wahuni kama yupo hapa mtu zakunambia kweli kijana wasema koi mimi nilikuwa muhuni wa zamani watu wa majestiki. Watu ambao wa hawakuwa na mativii, wazee wetu kina mama nadharia zao zilikuwa zina nafuu sana mwanamke kukaa nyumbani akaletwa na baba vitu baba akahangaika leo wanawake wote wametoka majumbani na hakuna nadharia walioitumia pia katika nadharia kubwa kama nadharia ya mwanamke ambuili madamadi mpaka tukafundisha mashule women empowerment wanawake mwanamke kayeko ndani kafuni, kafuni, kafuni kwa funiku akafanya hivi Uislamu wa watu mwanamke anaweza akilezeshwa 50 by 50 nyume ya kila maendeleo kuna mwanamke hii misemo yote hii wale watazameni wanawake sio kwenda sokoni ndio wanouza masoko mzee wazee miaka 40 nyuma kuna mwanamke alipoenda sokoni hawezi kukukuta huwezi Mama zetu hata hawezi kupita hapa pana naume akakatiza hawezi Leo watiza watazameni. Watoto umetolewa haya masomo kwenye morning talk, kwenye debate, kwenye discussion. Kuna mambo ya table mana. mwalimu na wa kiume mtoto hakika anamsomesha hesabu. Hii mbili mtu 2 iziko tu 2 hapa x au 0. Rais inaona kawaida. Katika njia nyingine ndiyo atansiri walistisharaq mambo ya kueneza ukristo na hiyo alistisharaq inayosema watu kutoka katika nchi za Magharibi kuna katika nchi za Kiislamu na kusoma kwa malengo ya kuangamiza e, misingi sahihi ya Muislamu lakini vile vile kuna njia kama kuipiga vita lugha ya Kiarabu ni jambo la kawaida lakini lina athari kubwa sana lugha ya kiarabu haina thamani kuliko lugha ya kiingereza yani wewe kama muislamu lugha ya kitabu chako Qur'an lugha alozungumza mtume wake kwani ni isiwe na thamani umeandaliwa kwa huku tukiulizana kuliulizana unaojua kiingereza na kiarabu huko hicho cha kuomba maji mbona cha kiingereza yeye pia mkubwa anazo sisi wa bongo ndugu mtu mtu mtaalamu lakini kiingereza ukimpa dakika tano hapa unazungumza kiingereza tu fluently unataki kubwa ya gwaya basi labda huyo alisoma nje au aliishi Kenya wanalo Kenya ile kiingereza na una uzungumzo unaupenda ndio maana watazame pia athari yao ni mbaya sana wewe wa magharibi kule Kenya ndio usiseme. mbaya kijinga jinga yani wote wameyavaa kolora kama nilivyosema inabeba tamaduni utaongea kama mzuri uta kijana zungumza huko <laughs> mtoto mmoja yuseko ni Mombasa na kakaangu <laughs> <laughs> eh tuwasemaje kutoka tiketi mimi mtazame anaongea na mamake <laughs> akenda akachukua sodia na mkono wa kushoto mtoto kabisa wajua huyu ni ima ni mbayuni au labda nasiri ya kiarabu ya kihadhara ya ukadha akionaishi ulaye upala mtu kiingereza na mama bali nakadha kasuka wallahi kasuka mbele ya mama mzazi kasuka kabisa mtoto yule bila nasiri kama yanayojua iza kiarabu kasuka vizuri kazifungaje hivi kabisa Laura imebeba tamaduni ya wenye lugha ndio wanazozungumza wenyewe. Kwa kachukua soda pale ile soda pia anakunywa kwa Kasuka mtoto wake ume. Kwa sisi waislamu tunakuthamini lugha ya Kiarabu. sababu lugha ya kitabu chetu ndo lugha ya, ya sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndo lugha ya dini yetu dini yetu mafunzo yake yameekwa katika lugha ya kiarabu ya siko sababu labda ni ule uwarabu arabu tu hii ni qur'ani mtaramswa bilisani la arabii mtume wetu alikuwa ni muwarabu na ni mapenzi ya Allah tabarak wa taala na Allah yafanya ma yurid Allah fanya atakaka kwa sababu lazima ilipoichaguniwe lugha au Allah amchagua yeye mtapa kuwengechagudua mzibua msambaa mtanzania kuna watu wengine pia wangesema na haiwezekani ikawa lugha zote ikatara kitabu kina lugha zote ili nyote mridhika kwa vile Allah afanya atakavyo alimteua mtume Muhammad alayhi salatu wasallam na sio kwamba watu wote walikuwa wa arabia sendio sasa hii lugha ya dini yetu ni kwa sisi tu idhamini tuwasomeshwa tutokiarabu na sisi tuwe kiarabu. Tujifakhiri na kama unaona zamani ilikuwa watu Kiswahili yaandika kwa herufi sanini za Kiarabu. baba ile baa fatha baa fatha baaba. Wallahi mimi nilitoka karatasi kabisa kwenye mkoba wa mzee wangu. Mkataba tena imechapishwa kwa lugha ya Kiarabu lakini ukisoma ni ile ni Kiswahili ile saundi yake lakini herufi za Kiarabu. humu walikufikia hivyo. Tumepigwa vita. Haya mambo yalikuwemo hata humu Lugha za Kiarabu zikauliwa kama miji iliyoongoja na kadha. Zikawasona lugha tena rasmi iko lugha rasmi kwa ni kia kwa Kiarabu So rasmi tena na kadha hivi lugha ya Kiingereza kwa ndo hiyo hivi au Kiswahili na kadha. Eh, ni le ruke ruke mwisho namna ya kupambana na hizi fikra kwanza ni nikuelimisha watu dini watu wasomeshwe dini dini isomishwe tulinganie watu katika uislamu tuirudishe jamii katika uislamu sahihi watu waonyeshe mahasin ya hii dini thamani ya dini lakini jambo la pili tuwe na iza na no Uislamu sisi tu tujifakhiri Uislamu jambo la tatu tukabikishi Uislamu katika maisha yetu wewe muislamu kuanzee itikadi yako iwe ni itikadi ya, ya Kiislamu na hilo litahakikika iko kwa kwanza kucho mwanzo ni kusoma. Ukajua itikadi sahihi. Ukajua namna ya kuabudu. Kuabudu Mola wako. Ukajua katika hiia yako muonekano wako mavazi. Si Sisi mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tufundisha mavazi. Namna ya yakuvaa vazi lenye urefu gani? Vazi lenye kituko mbili, Vazi lenye sukbane. Sio mwanaume kwa bali mwanaume na wewe wa rusho kavaji vazi naonekana akadio tembea ukirukuu namna hii watu waono. ndo mwingine mara kavaa tishati mara kakichomekia mara katia kijiti shati chukenye mkanda mtazama chida yote ya nini kana habasiadi ila rasulullah qamis wazalo kwa kile zaidi bwana mtume ni nini ni counts sifa counts tu kuchomekea Amara, idu, idu, idu. kuna wapa, wapa, naonekana kuna pale taksuti yake na hile puna au anakuja na geuza, inja, geuza inja, inja Yano, shafikio, hii lakini ni kwa vile na mapenzi tuna hii club yangu na hii chama basi nikokuja msikitini nikoja nigeuze usifikie huko umetengenezwa wewe yani kwa nini wewe uvae fulana kwanza ya chama wewe umefundishwa uchama umeutoa wapi uchama wewe wao uchama wao wapi wako fulana flana yatangaza kamari yenyewe ni tangazo pia umevaa Kondo ile kwamba sasa dini usa. Ya ya Kwa Ukwambia kaja msikitini ndo aiegomusa. Akitoka nje ya msikiti hakuna dini. Hile linafaria ya Kwa Kutabikisha Uislamu. Unaonaje watu wote wako wanavaa kanzu, wanavaa kofia. Wamefuga ndevu wanaume, wanawake wamevaa wa hijab shar'i unauza unanunua ni muhasibu kwa hapa ni, ni hivi ni muhandisi na kadha hivi unaonaje uko kitu gani kitapunguka na mtu mmoja anataka kuwani kanzu eh kanzu na kofia ni katikati ka baadhi ni shiar ni alama ya Uislamu imezekana kweli kuna watu ni vazilao lao tu la asili wanavaa hata wanaji pombe lakini katika miji yetu hii ni shaa uwezo ukuta mkristo kavaa kanzu na kofia itakuwa ana mipanga kusamipa hapo kama ndio leo ana mipango sababu hapo ange ni wa vacation na kofia tena na coat lakini ana mipango atakakura kwa vile kaja tanga watu wanampanga vazi hili pale tanga mji wa mpanga, islamu ana mipango jeu ni fakhiri yani kwa nini wewe ukitaka kunywa unywe kitu kwa nini mwa, mwa, mtana mtu mzazi ampeleka mtoto saluni alafu kuchini afanye mchoko choko Kwa nini Nani aliyokutengeneza hii namna hii akili kai tengeneza nani akili yako Kwa nini umehuja fundishwa namna ya na kunyoa Au kama wewe ndio ufugi ndevu wazinyua hiyo oo oh, kwa kufundishwa Na mtu mwingine nini afu katengeneza oo oh. Mwingine kaficha hivi kafanya hivi ana mapelepele amemjaa. Ale kwa nini uishi we, we, hivyo wewe? Na mafunzo ya dini yako mazuri tu. Unaohangaika wewe? wahangaishwa Wana kuna watu wana kukuhangaisha. Tena wamejificha wala uwajui lakini walikuwekea hivi. Kuto tabiqisha Uislamu. Na mwingine ni kuzibainisha hakika ya hivi hizi mabadiliko hivi singi wa watu wakajua na yuko mingi hapa tujitaje tuta tu taje ukomunisti huu akionzungumza una capitalism umepandwa unazunguzwa kuna democracy haijazunguzwa kuna usocialisti haujazunguzwa ujamaa kuna ishirakia shirika na maana zamani kulikuwa na maduka ya ushirika Ushirika na ujamaa hizi fikirio sio lakini na kalmak nyingine muda mrefu mambo ya hujumu uchumi yao na ujamaa eh ni mambo watu wametuliwa mbali kuna hiyo secularism al-almania baba dini ya adini msikitini hapa hapana dini kwenye kazi hakuna dini kwenye serikali hakuna dini mashule hakuna dini msafiri akisafiri ana dini ndio ile niseme msafiri kafiri yote eti ko hizo watu wa juu mambo ya kaumia kaumia and nationalism nchi kwanza dini tuache kwanza nchi uzalendo ili neno uzalendo ili. halif yani sio neno tu kwamba lina maana nzuri tu kwa itlaqiya ndo alwataniya. alwatania mambo yote hapo mambo ya rationalism mtumia akili tuakili. akili ni fikra mambo ya falsafa hizo ni katika mabadhi ambapo yatakiwa waislamu wabaini shima dhara yake lazilianza nini kwa maana anasema hii mada yatakiwa tu labda kwenye markaz uamue tukila wiki unaeka basi ifika miaka mitatu hiyo ikuwe na sinasila sababu hiyo kaumia hiyo imetuzuru sana hii yaani mtu yuko radhi amtukane ndugu yake kwa sababu tu soa nchi yake yule mkadha yule mkadha kaumia umetengenezwa watania mi hawa kwetu yule unaelewa Manjia yetu yule. ipo yu. hizo afikari zote zitakuwa zifainisho kwa watu watu wasijue ili iwe ni sababu ya watu Kuziacha au uzipiga vita bila hivyo ni vitu siri ya kama siri zimejificha ona kawaida tu yani uwezi kuamini Sa hivi mpaka maziko So harusi mpaka maziko juzi tumezika mtu mmoja kule basi mpaka bwana mmoja anachochoe pale kaja mkristu bwana yesu asifiwe yani hiyo ni pangani tena mweni kwa masharifu bwana yesu asifiwe kwa spika huyu hapo spika huku kwa kwa viti pale aje huyo hapo spika huyo kunae akaja ni kiongozi bona yesu asifi salamu alekum bona yesu asifi sana na mmoja katika ya wenyanyi amin aamini akatikia ameen sema hii kiboko yani watu wamefikishwa hapa kuna kaburi moja pale kwenye makaburi pale imekoa na picha ya maiti. Yaani yule alokuwa picha yake ni hili. Times full times na picha. Yaani mababu wa Kikristo. na yetu sema kuna wengine wataiga. Sababu wanataka waje watoto wao wajiona kumbukumbu ya mzee mzee alikondo huyu kumbe picha yake weka burini pia waje kufanya ziani. Wakikristo na mashada na maua makaburini. Yaani mpaka kwenye misiba sasaiga sasa. Kwa tuna haja ya kubainisha Mungu Katika njia za kupamana na no kubainisha Mungu kuislamu uh, ehona nishi hapa mambo ni mingi mnao chuona naeleza nyingine ni mambo ya kiserikali wale peba fikra hizi wakinasihiwa ikataa watakuwa wauliwe haya mambo yameathiri kuona maulama kama kina igobazi Na alikuwa saudiya maana yake haya mambo yameathiri injesus kwambiu walikuwa wana hapa qarar wa na watawala Watu tunamna hii wamenasihi watakuliwe mtu anakuja wameweka mpaka makongamano pale Saudi Arabia makongamano ya wanawake Sheikh Rabi ana risala maalum kwa wanasihi na wanawake wale Soni ya mambo yameadhiri huku tu Saudi Arabia na mtu jana ananiambia bwana Saudi Arabia wajua wana team pia ya wanawake ya mpira mimi sijui kweli jamani na mtu anayetaaluma kweli eh kweli mtu anambi ah ki watu wanafika pabaya yote ni hizi fikra na hawa mauda ma wetu wanafanya kazi kubwa sana ukiona mauda ma wakaeleza watu wachukua mashaitani ama tv moya yingiza majumbani shetani mmewafuga majumbani mtakuwa na kizazi cha wembe hey, watu wameona kuna timu na wata kwa timu wanake ulaya kuna kada na wata kwa kada wanaiga kwa unaona mpaka na Cristiano Ronaldo sasa wamechukuliwa wanacheza mpira saudia, Arabia kuna matimoo tu washindane na vijana wa Kiislamu kuweka mali Tazama mshaala anolipa Cristiano Ronaldo Msimu mmoja aliocheza amenua ndege yake private Sikumbuki tena billion ngapi hela za Uislamu jana wa Kiislamu kwa maulama mambo mengine ni ya watawala watu wenye fikra hizi wafanye hivi. E, zizuiliwe channels mbalimbali. Kwa maana kuna nchi nyingine wanabana na nchi zaweza. Kwa maana kuna wakati nchi kama ina mipango fulani inazuia ukiingia kuna mtandao fulani upatikane. Unaoshauri watawala. Ndio maana ta mambo ya kupiga video call na kadha mpaka wana VPN. Pia kuna vitu vinabamwa. Sijui mambo ya kutafuta sijui mitandao yani ya ngono sio uingie tu upate ke raisi sio raisi mpaka una mipango mingine yaani uonekane ya mwenyewe sasa ni shetani umezidi Una ule farauni wa utaka sasa. Sasa utajua mwenyewe. Lakini huku ki click tu. Wow. Nchi nazo pia zitatakuwa na mambo sasa. Na wallahi nchi zaweza. Siku na wakati za zimo kabisa data huko. Hamna kitu. Hamna mtandao lakini pia tutafute ya khafu dararain wakati mwingine mimi niko najiuliza sana hivi serikali haiwezi kuingilia kati haya mabasi yote haya yenye mativi hato hivyo hivyo kama wanausafiri hapo kuna waislamu na wanataka qur'ani wanamtaki kwaya hebu basi ya khafu dararain tuweke hata waambie hawaweke namna ya kufuta kuku na kana tafakari sababu kama sisi wengine ni waathirika tutasafiri na hatuna magari kwao tuingia humo wewe usikilize ule mziki juzi nimekwenda Moshi na tilisho gari twa tilisho toka saa 2 mpaka alfajiri, quiet. alfajiri na kuna kwaya atafajiri na iswali baada kifaru Huku kwaya huku iswali alhamdulillah kwaya safari hadi sana kwafanya safari ya kusafiri na haja ya usafiri utakwenda kwa mguu kutoka dar es mpaka moshi au napunda na gari yako huna binafsi Wapanda sasa watu alao washauriwe hawa muda wote hivi Toka mtu kutoka tanga mpaka afika dar es salaam wakitoa hoo wa mengiza ngumi au vichekesho msema juto kivaenda wametohoa muziki kwa nini basi atukeni japo akaangua bwana haya ebwekeni mimi na mna kufuga kuko Alao watu kita kufundishwa kukuja kuku ya mali namna ya kufanya hivi namna ya kuvua samaki kwa njia za za za za za, za haramu za mabomu watu wakafundishwa, namna ya kufuga nyuki namna ya kufanya hivi eh. alao basi mtu anao wakapanda mpaka afika kuna jambo kujifundisha namna ya, ku, ya kulima nyanya namna ya kulima hivi panda bustani alao kwa sababu wewe hawezi alao akamwefanyeni utamani basi alau afa dhararini lakini juzi moja miye nimepanda gari la ilaha ila ila moja mmoja tunaisikia kwenye gari basi wallahi paka walio mama wenyewe wale kwa mumule wanaona haya wamaona wainama hivi afu basata imepitisha hii basata inatazama maadili gani hivi nyimbo hii inaweza kusikiliza mtu na mamaake kwenye gari moja na ndaa jamii gani Asante zipo nyingi sana lakini sisi wenyewe kama waislamu tuweke mikakati ya watoto wetu katika malezi bora. Majumbani tusafishe haya mambo ambayo yana watoto. Watoto wanasoma masomo lakini unakuwa kuna athari kubwa jitahidini watoto kuwasomesha dini. So dini analisalimu. Kutu nzima ashinda shule. Na kirudi hana dini ndio soma au mwalimu atusheni akija pia mbwa subiri kidogo ustazi ana homework unyaja wakuta Abwimani <laughs> <laughs> zamani kesho soma shatusheni na watu wasoma kule sisi mtataswa kwa tunao tutafuta kidogo alaopata elam qarara ndiko ndoenda kwa nyumba fulani hivi mtu ana hela zake watoto wasoma masikulu yoni waingia pale vipyaishayo kwa bwana subiri kidogo ustazi apo watoto kidogo ana homework wengine subidu ustazi kidogo watoto wala. Mwekeni na ustazi la ubwabwa. Yaani kashinda kote kule muda wa ustazi pia ndo ana ubwabwa. Ule muda wa ustazi pia ndo afanya homework. Mimi mefanya dhulma sana na dini ya sana dini ya Allah. Mewaandaa watoto wabaya, Tunibuwa na watoto wabovu kabisa usiku takadiri. Ko lazima turudi nyuma tu tarbia nzuri ya Uislamu watoto wetu wapende dini, wathamini elimu ya dini, wathamini walobeba elimu ya dini. Paka hapa tuishie. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Amni erazi hadi 40 2 kama nilivyowambia hizi mada ni pana lakini tutafisha kupisha dalu. Tupate tu ile nudha ya haya mambo na Allah atupe tawfiqi ya kuweza kuyasimamia lakini najua pia vijana wetu kwa studio unafanya kazi kubwa na tuonge mkono. Sababu katika njia pia si kuhitaji lakini ni sisi kuvamia hizi Sahel kwa kueneza misingi ya Uislamu. Sitoktok kila mmoja aruhusiwe kutoktoka. Unaitwaje? Eh? TikTok. Sina moja aruhusiwa. Wana wewe haya. Lakini vijana wanafanya. Ukeke hivi weka hichi. YouTube na nyinyi mnapandisha mada hatimbali mbali. Kufinyana Allah awafikishe. Sasa hivi watu wako live, watu wanasikiliza pia hizi watu wambali na watu wanaosikiliza ni wengi kuliko leo. Uniona muhadhara wake watu 500 live wanasikiliza Na mwana watu wambali mbali tutoe na sisi tupambane. Kama kuna vijana wanaweza kuandika waandike vijana wa mavyu kuna programs za islamization of knowledge kusilimisha elimu mpo msumketo msoma msajili wa madhara mtakao muandike ugovu wa nadharia fulani ugovu wa nadharia fulani ugovu wa nadharia hii madhara nadharia hii nadharia hii si kweli kweli sawa sawa allah tuafikishe kuyafanyia kazi ile ambayo tumesikia sisi kwanza tunazungumza na nyinyi ambao mnasikia اسكليزا الله اعلى اعلم صلى الله عليه وسلم محمد